Legile Conducerii Conducerea este cel mai important factor pentru determinarea succesului sau eșecului în afaceri într-o economie competitivă, instabilă, rapidă. Probabil cea mai bună veste este că toate calitățile de lider nu sunt înnăscute, ci dobândite. O persoană devine lider atunci când este nevoie de un lider și folosește această ocazie. Mulți oameni duc vieți mediocre până când se ivește ocazia care le cere să facă un pas înainte și să accepte sceptrul conducerii cu tot ceea ce implică acesta. Recompensele pe care le primiți atunci când deveniți lider sunt imense. Ca lider, câștigați respectul, stima și sprijinul celor din jur. Aveți un simț al controlului și o putere personală în fiecare parte a vieții. Sunteți capabili să realizați scopurile și obiectivele care nu sunt deloc obișnuite. Atunci când începeți să gândiți și să acționați ca un lider și aplicați legile conducerii în viața și munca dumneavoastră, veți atrage oportunități de a folosi mai multe talente și abilități la niveluri din ce în ce mai înalte. Cu cât vă exercitați mai mult calitățile de lider în probleme minore, cu atât vi se va oferi mai mult posibilitatea de a fi lider în probleme majore. Cu cât vă îndepliniți responsabilitățile mai bine, chiar acolo unde vă aflați acum, cu atât vi se vor oferi responsabilități mai mari pe viitor. Totul este în mâinile dumneavoastră.